Пані Валентина, або як їй кличе свикруха Валюша тут за покоївку, принаймні так її посаду називає Ірена Георгівна. Влад лише посміхається, дивлячись, як Оксана раз по раз озирається та сихається. Після їхньої першої шлюбної ночі він, здається, ще дужче її кохає, майже не випускає зі своїх обійнів. Те, що вона виявилася незайманою, розчулило його до сліз. Казав, що думав, такого зараз не буває. Оксана червоніла, аж до кінчки в вух, та тільки стинала плечима. Найдужче в палатах царських, як жартома для себе, називала Оксана апартаменти помешкання брехів, дівчині припала до душі, бібліотека з розкішним каміном, над яким гордо пишався фамільний герб брехів. На сірому щиті червона троянда. Внизу підпис латиною «Консиліо Меліус Вінсис Гуам Іракун Дія». Владик чим не переклав, швидше переможеш розсудливістю аніж гнівом. І в цій кімнаті Оксана майже постійно пропадала. Стільки цікавих книг в одному місці, лише назви яких приводять тебе в трепет побожний. І це все раритетні видання, деякі навіть 15 століття. Зустрічаються і рукописні. Але раєм для Оксани робило бібліотеку геть інше. Сюди ніколи не зазирали крижані очі свекрухи. Та, напевне, боялася, що сяйво від світлих голів тих, хто написав книги, розтопить кригу в її серці. Зате Сигізмунд Владиславович із задоволенням годинами міг розповідати за на навістаці», як він її улесливо називав, про кожну книгу зі своєї колекції, мов про дитинку, радив, що читати і навіть як. «У тебе чарівна дружина, синку», – говорив професор синові, коли той заходив у бібліотеку. Ет вливання свіжої крові нашій родині піде лише на користь, я таки мав рацію». Або ще таке. Знаєш, що я тобі скажу, Владику? Оксаночка – найпрекрасніший фоліант у так званій бібліотеці нашої родини. Лише не варто мої слова приказувати мамі, позрадницький підморгов професор. Вона й не здогадується, що ми з нею вже давно поставали трухлявими літописами. Зі свекрухою – вони майже не бачаться. Хто кого виникає, невідомо. Здається, це у них синхронне. Хоча довкола відчувається її присутність і тверда рука господині Палацику. Слава Богу, незабаром навчання. І Оксана врешті випорхне зі своєї золоченої клітки на волю. Дівчина не хотіла сама собі зізнатися. Вона такий... Боялася, свекрухи. Так так боялася. Часто пригадувала оте Іренине з нічев'я кинуте. Щось пільного в гордого величного орла та облізло злодюшки горобчика. Небо, повторив котрей для себе дівчина. Той, хто ніколи про нього не мріяв і завжди ходить лише землею. Цього не зрозуміє. Як і не розуміла Ірина свого сина, після кожної розмови з матір'ю він робився похмурим та мовчазним. Оксана стала для влада небом, а його хотіли замкнути в клітці серед позолочених цяцьок майже силоміць. Чи можна приручити орла? Можна, а горобця. Спробуйте. Ще нікому не вдавалося. Розділ шостий. Єдина. Це був третій рік перебування Олександра на посаді завідуючого хірургічним відділенням районної лікарні. Працював з звичайним хірургом 5 років, а потім запропонували очолити хірургічне відділення. Ніякого везіння чи супердосягнень Лише пекуче необхідність начальства перекласти на його плечі весь тягар відповідальності. Все видавалося паскудним, зовсім не таким, як малювала колись уява. Він рятівник зболених за допомогою віртуозного володіння скальпелем та засвоєних знань. Тут люди помирали через недбальство поставленого діагнозу, Невчасно, але й недобросовісно зроблену операцію. Він не міг розірватися. Це перетворювалося на війну з вітряками, яку неможливо виграти. А він далеко не Дон Кіхот. У лікарні не вистачало спеціалістів, а ті молоді зелені, що приходили за розподілом, працювали в ряди годи, аби відбути термін і чкорнути з цієї глучини. Куди подалі? А лікарське покликання – то велика омана. Ті, що справді мають хист до лікарського ремесла, залишаються зазвичай поза бортом касти обраних. Вступають у медвузи здебільшого грошові мішки зі зв'язками чи престижними батьками. Серед них лише 5% розкриваються як правдиві професіонали. Решта кукіль не пшениця. Хіба з цього спечеш хлібину? Так о той кукіль.